Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 16.1 Викликає Джордж Старк. Аллен поїхав для бесіди з доктором Х'юмом, а ФБР тільки починали свої допити. Якщо тільки цим словом можна було назвати те, що здавалося настільки дивно безглуздим і безладним. Коли зателефонував Джордж Старк. Дзвінок пролунав лише через п'ять хвилин після того, як поліцейські техніки, які називають себе телефоністами, нарешті висловили повне задоволення всіма своїми хитромудрими насадками, приєднаними до телефонів Бомонта. Техніки, звичайно, були злегка розчаровані, але не настільки вже здивовані, побачивши старовинні диски, що обертаються на телефонних апаратах Теда. «Чоловіку в це важко повірити», – сказав один із телефоністів на ім'я Вес. Хоча тон його голосу якраз і припускав його впевненість, що зустріти таку старовинну штуку можна було саме в тутешній глуші. Інший технік Дейв кинувся до їхньої вантажівки, щоб знайти ті потрібні адаптери та всі інші пристосування, без яких їм ніяк би не вдалося змусити телефони Бомонтів іти в ногу з технічним прогресом кінця нашого століття. Вес вирячив очі і подивився на Теда, ніби хотів поінформувати господаря цього телефону, що той живе ще в епосі ранньої телефонізації Штатів. Натомість телефоніст лише швидко глянув на агентів ФБР, які пройшли довгий героїчний шлях зі своєї філії в Бостоні до Бенгора, а потім через непрохідні нетрі, заповнені дикими і жорстокими ведмедями та вовками, до Ладлоу. Для поліцейських техніків агенти ФБР – були ясно видні лише у принципово іншому спектрі, типу інфрачервоного чи рентгенівського. Всі телефони в нашому містечку цього типу, сказав тед смиренним голосом. У нього дедалі більше виявлялися сумні симптоми гострого розладу шлунка. За звичайних обставин це робило б теда надзвичайно похмурим і таким, що сумнівається в сенсі життя. Сьогодні проте, він відчував лише зростаючу втому і глибокий смуток. Його думки були звернені до отця Ріка, який жив у Таксоні, і до батьків Міріам, які жили в Сан-Луї-Обісно. Про що міг думати старий містер Коулі? А про що зараз розмірковували Понінгтони? Як вони приносять такі сумні звістки, ці люди, яких він сам ніколи не бачив, але дуже часто чув їхні імена у розмовах з Ріком та Міріам? Що відчуває батько, який втратив сина? Не маленьку, але дорослу дитину. Як можна впоратися з цим простим, але незрозумілим фактом вбивства? Тет відчув, що він думає про тих, що залишилися живими, а не про вбитих з простої причини. Він відчував свою відповідальність за все, що відбувається. Чому б і ні? Якщо не він винен у появі Джорджа Старка, то хто ще інший? Олександр Хейк? Той факт, що застаріла дискова система його телефонів зробила несподівано складним під'єднання пристроїв, що підслуховують, також чомусь викликав у Теда почуття провини. Я думаю, це все, містере Бомонт, сказав один із співробітників ФБР. Він переглядав свої записи, так само явно не помічаючи Веса та Дейва, як ці двоє ніяк не могли виявити його поблизу себе. Тепер агент, ім'я якого було Мелоун, закрив свою записну книжку. Вона була в шкіряній політурці стисненими сріблом і його ініціалами в лівому нижньому кутку. Він був одягнений у консервативний сірий костюм, а волосся було строго зачесане ліворуч на проділ. «Ти хочеш ще щось запитати, Біле?» Біл, він же агент Пребл, закрив свій записник, теж у шкіряній політурці, але вже без ініціалів, і похитав головою. «Ні, гадаю, тут усе закінчено». Агент Пребл був одягнений у консервативний коричневий костюм. Волосся було зачасане ліворуч і на проділ. Можливо, ми поставимо ще деякі питання під час розслідування, але зараз ми отримали всю потрібну на даний час інформацію. Ми хочемо подякувати вам, ОБОМ, за співпрацю. Він осяяв Бомонтів величезною усмішкою, що відкрила зуби, які були або нещодавно вставлені, або відрізнялися природною досконалістю. І Тед мимоволі подумав. Якби нас тут не було п'ятеро, думаю, що він би наділив кожного з нас чарівним сертифікатом, сьогодні був напрочуд щасливий день. Немає за що, відповіла Ліс повільним надламаним голосом. Вона злегка потерла свою ліву скроню подушками пальців. Немов саме вона була привчена терпіти напади найжорстокішого головного болю. Можливо, подумавте, так вона і є. Він подивився на камінний годинник і виявив, що ще лише половина третього. Чи це був найдовший день у його житті? Йому не хотілося довго думати над цим, але він підозрював, що його припущення вірні. Ліс підвелася. Я думаю, що мені краще трохи полежати, піднявши ноги нагору, якщо не заперечуєш. Мені щось не по собі. Це гарна думка, хотів, звичайно, закінчити тет, Але перш ніж йому вдалося вимовити це слово, задзвонив телефон. Всі поглянули на апарат, і Тед раптом відчув биття пульсу на своїй шиї. У грудях, здавалося, ворушилося щось їдке, гаряче, що підіймається до гори, щоб викинутися з його горлянки. «Дуже вдало», – сказав Вес у повному задоволенні. «Нам навіть не треба буде посилати когось, щоб зробили сюди контрольний дзвінок». Тед раптом відчув брак свіжого повітря, наче хтось обернув його якоюсь повітронепроникною оболонкою і вона супроводжувала його, поки він підходив до телефону, який нині мирно сусідив з новітнім блискучим дивом підслуховуючої техніки. Вогники на цьому диві пульсували одночасно з дзвінками старомодного телефону. «Де ж птахи? Я мав би почути птахів». Але їх не було. Єдиним звуком був вимогливий виклик дзвінка телефону Мерліна. Вес нахилився біля комена, пакуючи свої інструменти в чорний портфель, з покритими хромом застіпками. Дейв зупинився у дверях між вітальнею та їдальнею. Він попросив дозволу у ліс взяти банан зі столу і тепер задумливо його дегустував, роблячи паузи для критичного аналізу всієї виконаної ним складної технічної роботи і дивлячись на телефон поглядом художника біля підніжжя свого щойно закінченого творіння. «Дістань тестер контуру», – сказав він Весу. Якщо нам знадобиться потім трохи прочистити лінію, ми якраз зараз це й перевіримо. Не треба буде знову повертатися до машини». Гарна думка озвався Вес і витяг щось із брязкотом зі свого портфеля гіганта. Обидва техніка виглядали лагідними, чекаючими та ніким більше. Агенти Мелоун і Пребл стояли з безглузним виглядом, прибираючи свої знамениті записники. І ще раз підтверджуючи давню думку Теде, про те, що всі люди з ФБР набагато ближчі до страхових агентів, ніж до суперменів. Мелоуни Пребл, здавалося, навіть не звернули уваги на те, що телефон задзвонив у їхній присутності. Але Ліс знала. Вона припинила терти свою скроню і дивилася на Теда тим поглядом тварини, яку мисливці загнали в куток. Пребл дякував їй за каву з крекерами і, здавалося, був настільки ж невпевнений, що вона йому відповість, як і в тому, що дзвонить телефон. «Що з вами відбувається, люди, те раптово відчув тугу? Якого диявола ви думаєте насамперед про ці безглузді технічні іграшки?» Звісно, це несправедливо. Адже вони ж встановили все це стежуче і записуюче обладнання заради людей, можливо, заради цієї самої людини, яка зараз дзвонить, лише через п'ять хвилин після закінчення їхньої кропіткої роботи. Це, звичайно, випадковість, але все ж таки... Саме так. Або щось таке відповіли б вони, задає їм хтось це образливе питання. Зараз творяться зовсім не ті справи, що в добрий старий патріархальний час. Зараз кінець ХХ століття. З усією його технікою могли б вони сказати. Це дзвонить інший письменник, щоб роздобути нову та свіжу сюжетну ідею. Теда, чи хтось із сусідів бажає дізнатися, чи не позичить ваша дружина йому чашку цукру? Але хлопець, який вважає себе вашим другим я, у жодному разі, занадто рано, надто вдало. І все ж таки це був старк. Тед міг відчути його, і, дивлячись на дружину, тет знав, що ліс теж уже змогла це зробити. А зараз вес дивився на нього без жодного сумніву, дивуючись, чому тед не відповідає в слухавку свого настільки вдосконаленого телефону. Не хвилюйся, подумав тет. «Не хвилюйся, він почекає. Він же знає, що ти вдома, ти теж розумієш це». «Ну, ми тут вже добряче насмітили, місіс, бо...» Почав прибил, але Ліс відповіла спокійним, але страшенно хворим голосом. «Я думаю, вам краще почекати, будь ласка». Пет зняв слухавку і прокричав. «Що тобі треба, сучий сину, якого ти хочеш?» Вес підстрибнув. Дейв здригнувся, наче банан раптом ущипнув його. Голови агентів повернулися довкола на шиї. Тед відчув величезне бажання побачити зараз тут Алана Пенкборна, зайнятого бесіду з доктором Х'юмом в Орона. Тед майже не вірив у те, що Старк може бути людиною, але якась частина надії його ще не покинула. «Це він, це він!» – сказала Ліс Преблу. «Ох, Ісусе Христе!» – відповів Пребл. Він і його настільки ж безстрашний напарник обмінялися швидкими розгубленими поглядами. Що ж ми повинні робити? Тед чув і бачив усе, що відбувалося навколо нього, але вже відокремився від цього. Відокремився навіть від ліс. Зараз залишилися лише Старк та він. Знову разом і вперше, як казали за старих часів, рекламуючи водовілі. «Заспокойся, Тед», – сказав Джордж Старк. Голос звучав весело. «Немає жодної потреби знімати всі твої штани та підштанники!» Це був саме той голос, який тет очікував почути. Точно той. Кожен нюанс, який повною мірою відповідав південній вимові, з якою Старк намагався боротися, але яка все одно пробивала собі дорогу у всіх його словах. Обидва телефоністи, на мить, повернули голови, і Дейв потім кинувся у вантажівку за додатковим телефоном. Він, як і раніше, не міг розлучитися зі своїм бананом. Вес поспішав до підвалу, щоб перевірити магнітофон, що посилює голос співрозмовника. Безстрашні агенти з племені незмикаючих очей стояли в центрі вітальні і тупо дивилися один на одного. Вони нагадували дітей, що загубилися у лісі. «Що ти хочеш?» – Тед повторив тихішим і спокійнішим голосом. «Ну, хоч би сказати тобі, що все закінчено», – відповів Старк. А я дістався сьогодні до останньої тієї дівки, яка працювала у Дарвін Прес, у ролі головного бухгалтера. Жодне слово не сказано правильно, суцільна південна говірка. Вона була тією сучкою, яка дозволила цьому дурню Клоусену задирати ніс, продовжував Старк. Копи знайдуть її, вона жила в передмісті біля другої авеню. Частина її на підлозі, а частина на кухонному столі. Він засміявся, у мене був дуже зайнятий тиждень, Тет. Я скакав, як одноногий бігун, у змаганнях з поцілунків дупи. Я тому і зателефонував, щоб дати відпочинок твоїй свідомості. Вона не дуже відчуває цей відпочинок, заперечив Тет. Ну, почекай трохи, старий, дай їй час. Я думаю, що не подамся на південь, вудити рибу. Це міське життя втомлює мене. Він знову засміявся, і цей сміх був настільки жахливо веселий, що змусив Теда здригнутися. Він брехав. Тед знав це. Так само, напевно, він знав, що Старк очікував закінчення установки всього цього пеленгуючого та записуючого обладнання, щоб першим зробити телефонний дзвінок. Чи міг він сам знати щось подібне до цього? Відповіддю було так. Старк міг дзвонити з Нью-Йорка, але вони обоє були пов'язані один з одним невидимою нерозривною ниткою, яка з'єднує близнюків. Вони були близнюками-двійнятами, половинками єдиного цілого. І тет з Жахом виявив себе тим, хто вилетів зі свого тіла і летів уздовж телефонної лінії не до самого Нью-Йорка, ні, а десь до середини шляху. Зустріч з монстром має відбутися в Західному Массачусетсі. Можливо, вони при зустрічі знову зіллються, як це відбувалося щоразу, коли він одягав чохол на друкарську машинку і починав писати витягнутими з глечика цими триклятими чорними олівцями Barrel Black Б'юті». «Ти брешеш!» – закричав Тет. Агенти ФБР підстрибнули, як сполохані гуси. «Ей, Тет, це не дуже ввічливо, сказав Старк. Він здавався скривдженим. «Ти думаєш, я збираюся зашкодити тобі? Ні, чорт мене забирай!» Я тільки помстився за тебе, хлопче. Я знав, що тільки я можу і маю це зробити. Я знав, що в тебе куряча печінка, але я не тримаю зла на тебе. Навіщо мені було турбувати тебе, якщо я сам улагодив усі справи? Цього тобі ніколи не вдалося б зробити. Пальці Теда знайшли невеликий білий шрам на лобі і потирали його з такою силою, що шкіра сильно почервоніла. Він намагався і безнадійно залишатися самим собою утримати свою реальну сутність. Він бреше, і я знаю, чому, і він знає, що я це знаю, і він розуміє, що це не має жодного значення, оскільки ніхто не повірить мені. Він розуміє, як дивно все це виглядає для них усіх, і хоча вони слухають мене, він знає, що вони дійсно думають про все це. І він також знає, як вони думають, і це рятує його. Вони вірять, що перед ними психопат, який вважає себе Джорджем Старком, тому що вони так звикли і повинні думати. Думати якось інакше. Отже, йти проти всього того, чого їх навчали, чим вони самі є. І всі дактилоскопічні відбитки тут нічого не змінять. Він знає, що якщо він вдасть, що він не Джордж Старк, якщо він вселить думку, що нарешті зникає, вони заспокояться. Вони не знімуть поліцейську охорону, але він зможе її легко випередити. Ти знаєш, чиєю ідеєю було поховати тебе, то був я. Ні ні, легко відповів Старк і це прозвучало майже, але не зовсім як над над. Тебе вели в оману, от і все. Коли цей мудак Клоусон з'явився, він спробував тебе заарканити. Ось як було діло. А потім, коли ти дзвонив до цієї вченої мавпи свого літературного агента, він просто дав тобі дуже погану пораду. Тет, це було так, ніби хтось нагидив на твоєму обідньому столі. А ти дзвониш комусь із своїх порадників і питаєш, що ж тобі робити з усім цим лайном? А той тобі відповідає, це зовсім не проблема, просто постав на це місце свинячу підливу. Лайно зі свинячою підливою виглядає просто чудово, холодними вечорами. Ти ніколи цього не зробив би, якби діяв один. Я це знаю, старий. Але ж це бісова брехня, і ти це знаєш». І раптом тет усвідомив, як усе добре продумано, і як добре розкусив Старк людей, з якими зараз контактував. Він збирається сказати це незабаром. Він збирається ось-ось повідомити, що він – ніякий не Джордж Старк, і вони повірять йому, коли він це зробить. Вони потім слухатимуть магнітофонний запис цієї розмови, і вони повірять всьому почутому – і Алан, і всі інші. Тому що це не тільки те, у що вони хочуть вірити – це те, у що вони вже вірять. Я не знаю нічого такого, сказав Старк спокійно, майже дружелюбно. Я не збираюся тебе більше турбувати, Тед, але дозволь мені перед відходом дати тобі одну невелику пораду. Можливо, вона тобі і стане в нагоді. Ти не думай, що я Джордж Старк, це помилка, яку зробив ти. Я мав іти і вбити цілу пачку людей, щоб трохи заспокоїти мою збентежену голову. Тед слухав це як громом уражений. Йому треба було щось відповісти, але він ніяк не міг подолати почуття якогось відторгнення від власного тіла та здивування перед такими чистими та абсолютними у своєму прояві нахабством і зухвалістю цієї людини. Він подумав про марну розмову з шерифом Пенкборном і знову задумався, ким же був він сам, коли придумав Старка – який перетворився на якусь самостійну літературну історію для самого Теда. Де ж могла проходити лінія віри? Чи не створив він цього монстра, втративши колись цю лінію, чи подіяли зовсім інші фактори, незримі для нього, які він не міг навіть побачити, а лише почути у криках цих птахів примар? «Я не знаю», – говорив з легким сміхом Старк, – «можливо, я дійсно той самий божевільний», про якого вони говорили, вважаючи, що тільки божевільний міг орудувати такими методами та засобами. О, добре, це добре придумано. Нехай вони пошукають у притулках для душевнохворих на півдні штатів високого, широкоплечого чоловіка зі світлим волоссям. Це, звичайно, не зможе відволікти від його нових операцій усіх, але спочатку це зовсім непогано. Тет сильніше стиснув слухавку. Його голова поступово заповнювалася тепер не переляком, а люттю. Але я не дуже жалкую про те, що зробив, тому що я дійсно люблю ті книги, Тед. Коли я був там, у тій божевільні, я думаю, вони були єдиним річівними колами, завдяки яким я не затьмарився в розумі. І Знаєш що? Я почуваюся набагато краще. Я абсолютно впевнений тепер у усвідомленні того, хто є в цьому житті. А це вже дещо. Я розумію, ти можеш сказати, що мені допомогла терапія. Але я не думаю, що вона справила такий сильний на мене вплив. А ти як думаєш? Суцільна брехня, чорт тебе роздери, прогорлав Тед. Ми зможемо обговорити це, сказав Старк. Ми зможемо обговорювати це на всій дорозі в пекло та назад. Але це займе чимало часу. Я здогадуюсь, що вони просили тебе довше потримати мене на лінії, правда? Ні. Їм не потрібно довго тримати тебе на лінії. І ти також знаєш про це. Передай мої найкращі побажання твоїй люблячій дружині. Продовжував Старк Тоном, у якому прослизав витончений реверанс. Піклуйся про своїх крихіток і не приймаюся так близько до серця, тет. Я не збираюся якось нашкодити їм чи тобі це. Що про птахів? – несподівано спитав тет. Ти чуєш птахів, Джордже? Настала раптова мовчанка. Тед, здавалося, відчув всю глибину здивування Старка після свого питання, як коли вперше за всю їхню розмову щось пішло всупереч заздалегідь ретельно запланованому тексту виступу Джорджа. Тед навіть не знав сам, чому раптом поставив це питання. Це запитали його напружені нервові закінчення, які отримали якусь інформацію ззовні, про яку не мала уявлення основна частина мозку Бомонта. Він на секунду відчув почуття дикого тріумфу, того тріумфу, який відчував би боксер аматор, який одним ударом пробив захист Майка Тайсона і послав його в глибокий нокаут. Джордже, ти чуєш птахів? Єдиним звуком у кімнаті Теда було цокання годинника на каміні. Ліста агента ФБР дивилися на теда, затамувавши подих. Я не знаю, про що ти говориш, старий, повільно промовив Старк. Може, ти ні. сказав тед і зло розсміявся. Його пальці продовжували розтирати невеликий білий шрам, який перетворився на подобу почервонілого знаку питання на лобі. Ні, ти не знаєш, про що я говорю, адже так. Тоді послухай мене хвилинку, Джордже, я чую птахів. Я ще не знаю, що це означає, але я дізнаюся, а коли я дізнаюся. Але що міг сказати він далі? Коли він дізнається, що має статися, те сам не знав. Голос на іншому кінці лінії сказав повільно, з великою ретельністю, обачністю та особливим наголосом. «Щоб ти не говорив про це, Тед, воно вже не має значення, тому що це вже скінчилося!» Почулося клацання. Старк зник. Тед майже відчув себе, літаючим по телефонній лінії від уявного місця їх зустрічі в Західному Масачусетсі, летючим не зі швидкістю світла чи звуку, а зі швидкістю думки і важким ядром, що влітає назад у своє тіло. «Ісус Христос!» Він опустив телефон, який криво шльопнувся на підставку. Він повернувся на ногах, що не гнулися і, здавалося, розучилися пересуватися. Дейв увірвався до кімнати з одного боку, а Вес з іншого. «Все спрацювало чудово!» – прокричав Вес. Агенти ФБР підскочили вгору ще раз. «Мелоун!» Видав своїм носом щось на зразок що дуже нагадувало реакцію чоловіка на симпатичних жінок у кінокомедіях на побутову тему при першій зустрічі цих героїв на екрані. Тед спробував уявити собі, як би повели себе два ці герої з ФБР при несподіваному рандеву з терористами або грабіжниками Великого банку, але не зміг. «Напевно, я дуже втомився», – подумав Тед. Обидва телефоністи виконували невеликий парний танець, поплескуючи один одного по спинах. А потім знову кинулися до своєї вантажівки з обладнанням. «Це був він», – сказав Тед дружині. «Він казав, що він не старк, але це був він. Він». Вона підійшла до Теда і міцно обійняла його, і йому це було потрібно. Він навіть не знав, доки вона не зробила цього. «Я знаю», – прошепотіла вона в його вухо. І він занурився обличчям у її волосся і заплющив очі. Крик Теда розбудив близнюків. Вони обидва відчайдушно заплакали вгорі. Ліс пішла до них, Тед хотів було йти слідом, але потім повернувся до телефону, щоб поставити його як слід. І тут пролунав ще один дзвінок. То був Алан Пенкборн. Він перебував у поліцейському управлінні і пив там каву в очікуванні зустрічі з доктором Х'юмом. Саме в цей момент Дейв зв'язався з шерифом порації і повідомив новини про дзвінок та результати пеленгації. Аллен говорив дуже збуджено. «У нас що немає абсолютно точних даних, але ми знаємо, що цей дзвінок був з Нью-Йорка. От ділянки 212», – сказав він. «За п'ять хвилин ми встановимо це абсолютно точно». «Це був він», – повторив Тед. «Це був Старк. Він сам сказав, що це не Старк, але це не так». Комусь треба перевірити дівчину, про яку було згадано Старком у нашій розмові. Її ім'я, мабуть, Дарла Гейтс. Повія я з вас раз голосом?» Точно відповів тет. Хоча він дуже сумнівався, чи буде тепер Дарлу Гейтс засмучувати її ніс і взагалі щось у цьому житті. Він відчував повне виснаження. «Я передам це ім'я до поліцейського управління Нью-Йорка. Як ви почуваєтеся, Тед?» «Я в порядку. А Ліс?» Не будемо розсмоктувати, ніби зараз ми в спальні, окей? Ви чули, що я сказав? То був він. Неважливо, що він говорив, то був він. Гаразд, але чому б нам не дочекатися результатів телефонної пеленгації? Щось у голосі шерифа було раніше незнайоме Теду. Не та повна недовіра, яку Пенкборн виявив, коли вперше усвідомив, що бомонти говорять йому про Джорджа Старка, як про реальну людину. Але явне замішання чулося зараз у цьому голосі. У ньому також явно прослизала надія, що Теду могло б вже давно спасти на думку пошкодувати себе самого, не кажучи вже про оточуючих. Замішання в голосі Алана Пенкборна було того роду, яке відчуває і мимоволі виявляє в розмові будь-яка нормальна людина, яка зіткнулася з кимось збожеволілим, або надто тупим, або просто із надто самовпевненою людиною, щоб самому відчути свої недоліки та неприємні манери поведінки. Тед відчув, що йому не варто ні на чому наполягати. «Окей, почекаємо і подивимося», – погодився Тед. А поки ми цим займатимемося, я сподіваюся, що ви просуватиметеся вперед і, можливо, поговорите з моїм лікарем». Пенкборн щось відповідав щодо ще одного телефонного дзвінка до візиту до лікаря. Але Теда це чомусь вже не турбувало. Знову дав знати про себе шлунок, який був готовий перетворитися на вулкан, що діє. «Лисиця Джордж», – подумав Тед. Вони думають, що бачать його наскрізь. Джордж хоче, щоб вони так думали, а сам спостерігатиме за тим, як вони розглядають і так і сяк цього самого Джорджа Старка. А коли вони заберуться подалі, досить далеко, хитрий старий Джордж прибуде до Теда у своєму чорному торнадо. І що я зможу зробити, щоб зупинити його? Він не знав. Він повісив слухавку, обірвавши голос шерифа, і пішов на гору допомагати ліс міняти білизну та одяг близнюкам. І Тед продовжував думати, які почуття і відчуття відчуватиме хтось, що перемістився телефонною лінією в сільський район західного Масачусетса, заманений у пастку в темряві старим лисом Джорджем Старком. Це буде схоже на Енсвіл. За десять хвилин телефон задзвонив знову. На другому дзвінку Вес зняв слухавку і покликав Теда. Той спустився до телефону. «А де агенти ФБР?» – запитав Тед Веса. Якийсь момент Тед справді очікував співзвучної своїм думкам відповіді Веса. «Щось таке, агенти ФБР? Я не бачив жодних агентів?» «Вони... вони пішли». Вес виразно знизав плечима, ніби дивуючись Теду, що той міг чекати від агентів чогось іншого. «У них же повно комп'ютерів, і якщо хтось з них не балується з комп'ютерами...» то хтось інший може зацікавитися, куди ж йде комп'ютерний час, а це може призвести до урізання асигнувань на їхню контору або чогось іншого. Але вони щось роблять взагалі? Ні, просто відповів Вес. Не можуть зробити нічого у випадках на кшталт цього, або якщо і роблять, то мені ніколи не доводилося цього спостерігати. Вони запхнуть всю свою інформацію в якийсь комп'ютер, і все скінчиться на цьому, як я вже казав. Розумію. Вес глянув на свій годинник. «Ми з Дейвом теж маємо викочуватися. Обладнання діятиме саме по собі. Вам навіть не прийде рахунок». «Добре», – сказав Тед, прямуючи до телефону. «І дякую». «Які ж тут проблеми, містере Боманте? Тед обернувся. Якби я почав читати ваші книги, щоб ви мені порадили краще взяти із написаних під вашим власним ім'ям чи під псевдонімом того хлопця?» «Книгу того хлопця», – відповів Тед, знімаючи слухавку. «Більш дієва». Вес кивнув, козирнув і вийшов. Хелоу, сказав Тед. Він почував себе так, ніби цей телефон закріпили у нього на голові, щоб економити час і завдавати всім менше клопоту. І, зрозуміло, із підключеним магнітофоном та пеленгатором абонентів. Це обладнання добре розміститься у нього на спині. Хелоу, Тед, це Алан. Я все ще у поліцейському управлінні. Послухайте новини з пеленгації «Маловтішні». Ваш приятель подзвонив із телефонної будки біля станції Пен. Тед згадав, що казав йому інший телефоніст, Дейв, з приводу встановлення електронного обладнання, щоб зрештою з'ясувати, що негідних злочинець мав дурну затію зателефонувати з якогось торговельного центру, а не з власної квартири. «Ви здивовані?» «Мні, розчарований, але здивований». «Ми сподіваємося вийти на слід і віримо в те, що рано чи пізно ми все одно натрапимо на нього. Мені хотілося б заїхати до вас сьогодні ввечері. Можна?» «Окей», – сказав Тед. «Чому ж ні? Якщо нам стане нудно, ми зіграємо партію Бридж». «Ми сподіваємось отримати цього вечора голосові відбитки. Але ж у вас уже є магнітофонний запис його голосу. А що це таке?» «Не запис. Відбитки. Я не голосові відбитки – це комп'ютерне графічне зображення» яке точно відображає голосові якості того чи іншого індивідума, сказав Пенкборд. Це ніяк не пов'язано з промовою, тобто нас тут не цікавлять акценти, наголоси, вимова тощо. Те, що синтезує комп'ютер, це абсолютна висота тону, і саме цей тон, те, що експерти називають головним голосом, плюс тембр і резонанс, які називають грудним голосом. Ці свого роду голосові відбитки, аналогічні дактилоскопічним у тому сенсі, що у світі немає двох абсолютно ідентичних. Мені сказали, що навіть у близнюків набагато більше відмінностей у їхніх голосових відбитках, ніж у їхніх дактилоскопічних, він зробив паузу. Ми надіслали надзвичайно високоякісну копію магнітофонного запису у фолі у Вашингтон. Ми хочемо зіставити ваші та його голосові відбитки. Хлопці, в тутешньому управлінні дуже хотіли би пояснити мені, що я трохи з'їхав з глузду. «Я це побачив на їхніх обличчях, але після цієї історії з дактилоскопічними відбитками і вашим алібі ніхто з них не наважився прямо підвестися і висловити мені все, що він думає з приводу мого прохання». Тед відкрив роти, щоб говорити, але не зміг, потім облизав губи, спробував знову, і знову у нього не вийшло нічого. «Тед, ви знову хочете відключитись від мене?» «Ні», – відповів він, і раптом йому здалося, що в самій середині його голосу, Чується брязкіт цвіркуна. Дякую, Алан. Ні, не треба так казати. Я знаю, за що ви мені дякуєте, і я не хочу вводити вас в оману. Все, що я роблю, це виконання стандартної процедури розслідування. Ця процедура у нашому випадку, звичайно, виглядає трохи дивною, але це викликано дещо дивними обставинами цієї справи. Це не означає, що вам слід робити неприпустимі припущення. Вловлюєте мою думку. Так, а що таке ФВЗЗ? Ах, так. Федеральне відомство забезпечення законності. Можливо, це єдина добра справа, вчинена Ніксоном за весь час його перебування в Білому домі. Це відомство фактично складається з пов'язаних один з одним банків даних, які виконують функції центрального кліринг хаусу для своїх філій на місцях, а також, звичайно, і відповідного програмного забезпечення всіх своїх операцій та процедур. Ми маємо доступ до дактилоскопічних відбитків майже кожного засудженого з кримінального злочину в країні з 1969 року або близько того. ПВЗЗ також має зіставлені звіти з балістики, відомості про тип крові злочинців, голосові відбитки та портрети підозрюваних у злочинах, зроблені фотографом. Отже, ми зможемо порівняти мій голос та його? Так. «Ми матимемо результати до сьомої години, до восьмої, якщо електронна пошта буде сильно перевантажена». Тед похитав головою. «Ми з ним звучимо зовсім по-різному». «Я прослухав стрічку, і я це теж знаю», – сказав Пенкборн. «Але дозвольте мені повторити. Голосові відбитки не мають нічого спільного з промовою, головний голос та грудний голос. Тед, тут велика різниця, але дайте відповідь мені на одне запитання». Елмер Фат та Дафідак звучать однаково для вас? Тед Зніяковів, ну ні. І для мене теж ні, погодився шериф, але хлопець, який озвучує їх обох, все ж таки той самий, звуть його Мел Бланк, не кажучи вже про добрі дюжини інших персонажів і ролей у мультфільмах. Мені час іти, побачимося ввечері. Так, між половиною восьмої та дев'ятої, піде? Ми чекатимемо на вас, Алан. Окей. «Поки я повинен завтра з'їздити в Касл Рок, і якщо там трапилося щось непередбачене, я там затримаюсь. «Палець, який отримав розпорядження, повинен рухатися, вірно?» – сказав Тет і подумав. «Ось чому він повинен найбільше надавати значення». «Так, мені дісталося чимало іншої риби для підсмажування. Жодна, звичайно, не зрівняється з вашою, але люди з Касл Рока платять мені платню. І ви знаєте, про що я». Це здалося Теду надто серйозним питанням з урахуванням запису їхньої розмови. «Так, я все розумію». «Ми обидва. Я і старий лист Джордж». «Я зараз їду, але патрульна поліцейська машина чергуватиме цілодобово біля вашого будинку, поки вся ця чортівня не закінчиться». «Ці хлопці насторожі, Тед. Якщо копи в Нью-Йорку були трохи безтурботними, ці ведмеді у будь-якому разі». «Ніхто тепер не хоче недооцінювати цю примару». Ніхто не збирається забувати про вас або залишити вас і вашу родину хоча б на хвилину. Одні люди охоронятимуть вас, а інші тим часом вестимуть для вас пошуки. Ви знаєте це, сподіваюся». «Так, я розумію. І Теду подумалася. Сьогодні, завтра, наступний тиждень, можливо, наступний місяць. Але ж не наступний рік. Навряд. Я це знаю, і він також це знає». Зараз вони поки не повністю вірять словам Джорджа про те, що він прийшов до тями і втихомирився. А пізніше вони будуть, поки тижні йдуть за тижнями і нічого не відбувається, вони просто змушені будуть повірити в істинність його слів. Це буде вигідно не лише політично, а й економічно. Тому що Джордж і я знаємо, як обертається цей світ навколо сонця по своїй расі назавжди заведеній траєкторії. Так само, як ми обидва знаємо – що як тільки всі займуться підсмажуванням інших виловлених риб, Джордж опиниться тут і підсмажить мене. Нас.